Перші години вона не мала сумнівів. Відчиняться двері, зайде Павло, і божевілля закінчиться. Чоловік не йшов. І Діана з кожною хвилиною все дужче злилася на нього. Вона дуже хвилювалася за доньку, невизначеність лякала її. На лезі почуттів, сповнена бажанням усе сказати, вона прийшла до слідчого і побачила там Карпа. Коротка розмова не схожа була на допит. Швидше то була суцільна погроза. Перевтілення друга сім'ї на жорстокого комісара відбулося надто швидко. Діана так і не збагнула, що ж відбувалося. Після жахів у камері вона була рада усамітнитися і трохи поміркувати над тим, що з нею сталося. Свіже повітря. Соняшне світло та блакитне небо за вікном нагадали їй про інше життя, що тривало уже без неї. Треба опанувати себе, наказала собі. Хай залякують. Кажуть, що завгодно я повинна поводитися гідно. Про те, як треба жити за ґратами, Діана багато читала. У дитинстві її захоплювали оповідання про життя революціонерів. Вона на пам'ять знала що і як Ленін писав молоком у своїй камері, яку зарядку він робив, щоб не заслабнути, як перестукувався з сусідами. Діана, як усі її подруги, затрила романтиці минулих років. І ось пригоди завітали до неї. Але виходило зовсім не романтично, якось поспіхом і дуже брутально. Діана твердо вирішила не реагувати ні на що, і хнути свою лінію. В цій конторі нікому не можна було довіряти. Поки минав час, жінка трохи задрімала, адже ніхто не тикав у спину гвинтівкою та не дихав у потилицю. То був навіть не сон, а якесь видіння. Гануся плавала в човні, сама великою річкою на самій Бестрині. Біля берега цвіли великі білі лелії, Соковитими яскравими пелюстками і жартівливо жовтими тичинками. Діана йшла берегом, кличучи доньку до себе. Несподівано з'явився Карпо. Він зривав квіти та кидав їх Діані. Вона благала його дати їй човен, щоб наздогнати Ганусю, але той нічого не чув. Усе закидав її квітами. А Гануся почала кричати. Діана прокинулася. Крик був справжнім. Часть дитина репетувала за стіною у сусідній кімнаті. «Давай ще, продовжуй!» – почулося звідти. Діані перехопило подих. Вона прислухалася. Зойк був схожий на Ганусин. Дитина плакала. Ніхто не збирався її втішати. Діана не вміла залишатися спокійною, коли чула дитячий плач. Вона одразу ж бачила свою донечку, і їй хотілося взяти дитину на руки, приголубити та заспокоїти. Плач переходив у вереск, ридання, але не втихав. Спершу вона була впевнена, що це плаче чужа дитина, але через півгодини Зойку вже не могла поручитися, що знає щось напевне. Згодом цей звук наповнив її всю до краю. Він лунав повсюди і терпеці її урвався. «Послухайте», – звернулася вона до вартового, – «тут відбувається щось протизаконне. Що за дитина так довго плаче?» Солдат не змінив виразу обличчя, не подивився на неї, мов би нічого не почув. Діана нервова гризла нігті. Ця дурна звичка з'являлася в неї, коли дуже хвилювалася. Чомусь ніхто не заходив. Її залишили наодинці жахливим дитячим плачем, що ніяк не вщухав. Нарешті в дверях з'явилася жінка-офіцер. Не дивлячись на Діану, вона сіла за стіл, зосереджено зазирнула в теку і втомленим голосом повідомила. «Номер 132 до мене, номер 202 в камеру». «Але ж я щойно прийшла» обурилася Діана. Слідча рукою вказала ув'язненій на вихід. Нічого не розуміючи, Діана вийшла в коридор. Десь поруч почувся голос. «Когут Ганна? Угоді з неї!» Тої ж миті дитячий плач почав утихати. Діана призупинилася навпроти кабінету, звідки доносився голос. Дуло гвинтівки боляче штовхнуло її в спину. «Рушай! Мені треба туди!» – Діана попрямувала до дверей. Вартовий клацнув затвором. «Ще кроки, я стріляю!» Вона не зреагувала. Пролунав постріл. Куля відбила шматки цегли десь під стелею. Невідомо звідки, як таргани, збіглися люди в одностроях. «Що тут у вас?» запитав найстарший. «На виконання наказу спроба втечі». Міцні руки скрутили Діану в бублик. і одразу за дверима знову пролунав дитячий крик. На очах в неї забраніли сльози, наче божевільна. Арештована почала кричати, кручатися та вириватися з рукохоронців. Хтось дав їй міцного ляпаса, струсонув за плечі і вдруге ударив так, що вона рикошетом відлетіла до стіни, Не непритомніючи. Немов із безодні, до неї долинуло в карцер.